cuune la părinților noștri, Doamne, suseni-i sfințase Dumnezeu, o năsui-i dușene pentru noi. Amin. Au dar toți sunt apostoli, toți au clarul limbilor, au toți greiesc în proroci, spune apostolul Pavel. Și prin acest cuvânt atât de înselept Arată cum Dumnezeu a dat darurile oamenilor. Prin acestea iubiscă din joși îl afează pe om în cea mai diniștită stare, într-o deplină pace, ca nimeni să nu se împuțineze la suflet că Dumnezeu nu i-a dat ceva. Dar având în vedere că omul din dintotdeauna este cârtitor și nemulțumitor, își face o neodignă cumplită care îi tot ce există în lăuntricul lui. Este într-un zbuciun cumplit uitându-se la altul, tânjind păreros. Că nu i s-a dat și lui ca aceluia, dar este de fapt o deformare optică, am putea să spunem. Și ținând cont că omul lumesc niciodată nu se satură, de aici deducem neodihna lui continuă. Chiar devine o patima această nesaturare a lui iar cel care este odihnit în ceea ce l-a așezat Dumnezeu, acela într-adevăr trăiește viața în cotele ei maxime, chiar ca într-un paradis. Din acest motiv și Mântuitorul, prin frumoasele și dumnezeștele sale pilde, Ne arată statutul omului, ne dă o fărâmă de lumină, ne dă o fărâmă de pace ca un aluat care dacă noi îl îngrijim, el dospește și crește pâine mare, dar dacă nu, riscă să rămână un bulgăraș mic sortit morții, în copaie. Când spune Mântuitorul ca asemănatul sau împărăsia cerurilor cu cele zece fecioare, cinci înțelepte, cinci nebune, parte lumea în două și arată două atribute ale omului care sunt de mare valoare și de mare cucernicie în fața lui Dumnezeu. Fecioria, Viața nestricată, viața curată, din punct de vedere al trupului și în partea cealaltă a faptelor. Așa cum spuneau și Simții Părinți, și noi pricepem, niciodată o pasăre cu aripă nu poate zbura, ce rămâne la sol, așa și omul fără cele două ari. Fapta și numele credinței nu poate gândi spre cele frumoase Dumnezeiești. Rămâne undeva în unisonul vieții care, perseverând, se aseamănă acelei gârbove care de 18 ani privea tot în pământ, fiind mesagerul, solul, oamenilor care gândesc numai cele materiale. S-a anunțat că vine mirele la nuntă, toate aveau candele și din respectul mirelui, știind cine este, și o parte și cealaltă din cele zece fecioare și-au gătit candelele de nuntă. Au pus un de lemn și făcrie, cinci deja le ardea făcria frumoasă, plăcută, primitoare spre întâmpinarea lui Hristos. Celelalte s-au trezit că nu au unde lemn, în zadar se chinuiau să aprindă flacăra, se stingea că nu avea ce arde. Buimăcite, bulversate de acest lucru și știind că imediat vine mirele, căutau să împrumute de la celelalte. Dar ele atâta de frumos, de elegant, de gingași le-au dat răspunsul. Nu cumva să ne păgubim cu toate, nici voi și nici nouă să nu ne ajungă. Și voi să nu aveți, mai bine duceți-vă și vă cumpărați. S-au dus să cumpere, dar între timp a venit mirele și s-a închis, închis ușa. Bătând în ușă, le-a răspuns din untricul acelei camere, nu vă știu pe voi. Cât de frumos arată Mântuitorul pe omul care este negrijuliu cu sufletul său. Acea mireasă, acea fecioară este sufletul și totodată integritatea trupului. Degeaba erau caste, trupește, le lipsea parfumul acela al fapte. Și iată că numai castitatea nu le-a ajutat, precum și fapta, după cum s-a mai spus de nenumărate ori, dacă nu este săvârșită numele acelea ce se răsplătește, zadarnic o face. Îndrituiește pe omul care este grijuliu cu viața lui cu fiecare clipa vieții să fac o faptă bună în numele acelea ce este în putere de a-L mântui pe om, că iubindu-ne s-a arătat în mărinimia dragostei Lui că a murit pentru noi. ceo și astăzi îl arată pe om, Într-o altă ipostază, unoare care le dă talanți slugilor lui, unea cinci, unea doi, unea unul. Dar ce spune evanghelistul? nu de la El, insuflat de Duhul Sfânt, fiecare după puterea Lui. Ați observat, frățile voastre, că în noi înșine există un germene, un microb parcă, care te umflă, dezdă niște puteri în minte, dai impresia că tu poți să fii și împărat. Sau să devii în topurile omenirii. Dar la ce este o minciună, o gândire mincinoasă? Din acest motiv Dumnezeu ne aduce întotdeauna într-o smerenie, că de acolo te poți înălța. De ce ne-a lăsat Dumnezeu să venim din neant, din nimic, să venim într-o afi, în toate ipostazele? Ne clocim nouă luni în cele mamei. Apoi ne naștem și o răcăim. Grăim într-un glas care nu mai mama îl înțelege. Cel mai perfect glas când e foame, când e bolnav, când nu s-a odihnit. Iar ea îl știe de nouă luni, îi știe glasul. Doar cele care sunt indolente și nu le pasă de copii. Iată, dragi credincioși, oare Dumnezeu nu mai bine îl știe pe om? Cât de frumos l-a și i-a dat darurile, l-a împodobit ca pe o floare, ca pe o mireasă. Dar dacă El este nemulțumitor, are impresia că Lui se cuvint toată, eu sunt mai cineva decât cei din jur. Dar cea mai sfruntată minciună este în mintea ta. Și dacă te îmbraci și ți-aduci aminte cum ai venit pe lume în cea mai smerită haină, Încetul cu încetul începi să te împodobești cu adevărat în acea haină atât de puternică de care nici nu poate să se atingă, nici măcar să o privească diavolul, trupul și lumea, cele trei groaznice războaie. Cei ce au lucrat de 2.000 de ani la dărâmarea bisericii și au înjugat tot intelectul, tot ce există în mintea omului în artizanarul acesta și au scuțit săbile zi și noapte cum să dărâmăm biserica, cum să facem și au găsit codul să distrugă viața monahară. A știut Dumnezeu mai bine cum să-și închege mireasa sa, biserica. Din capul locului a croit acest bastion peste care nu s-a putut trece. Viața monahală care este chintesența bisericii. Și aici au intrat acei vrășmași care urmăriți zi și noapte să dărâme în parte au reușit până în zilele noastre. Dragi credincioși, acei oameni au devenit niște titani și de nezruncinat că se mulțumeau în haina lor săracă. Și ați observat frățile vase cu câte lărgești, precum bogatul din Evanghelie, devii mai vulnerabil. Faceți-vă un recensământ al gândirii frăților voastre și vedeți că sunteți mai neodiniți, mintea este împrăștiată, ești buciumat. Și care vreți să intrați în dedesubtul acestor societăți, Mergeți la tribunale și vedeți despărțirile, în majoritatea cazurilor, cei care au pus mâna pe grămez de bani. Atentatul a fost la distrugerea familiei. Cere omul, dar nu știe ce cere. Cum a spus Mântuitorul Apostolilor și prin ei nouă, nu știți ce cereți. Și le-a spus cum să se roage omul, Tatăl nostru care ești din cer, Adică în această smerită rugăciune, care este unitatea rugăciunii, cu aceasta să începe orice rugăciune în biserică și în casa omului, ne așează în statutul de om smerit, Doamne, acesta sunt... Și nu-ți cer altceva decât pâinea de toate zilele. Dar omului nu-i ajunge pe urmă când se vede sătul. În acest statut ne-ar duce Evanghelia de astăzi. Unea da cinci, unea doi și unul. unu. Cam în exclusivitate, această pildă se referă păstorilor bisericii clericilor care le-a dat talanții, ca să înmulțească talentul, Iar înmulțirea acestui talent este de aduce cuvântul lui Dumnezeu, cum spune mereu la Sfânta Liturghie, drept îndreptând cuvântul adevărului tău. Adică să hrănești pe om cu dogma cea adevărată, Nu doar retoric și sub acest, această frumusețe a retoricului să dai o travă a omului. La acest lucru de lucrare se referă Hristos. Că multe lucrări a lăsat Dumnezeu omului. Cum a spus apostolul, nu toți sunt apostoli. Nu toți prorocesc, nu toți grăiesc în limbi. Cât de frumos a împărțit Dumnezeu darurile! Unei a dat un dar și excelează în acela, dar nu are celălalt. Și cât de frumos este între oameni ce-i lipsește unuia ca într-un troc ia de la celălalt. Și fiecare se mulțumește în statutul lui și totul singura ființă este tot omul care e nemulțumitor. Eu cred că niciodată în istoria omenii, în istoria lumii, o cioară, nu metaforic, cioară-cioară, nu a după frumusețea papagalului, sau cine știe ce e în regnul animalelor, fiecare s-a mulțumit în statutul lor și l-a lăudat pe Dumnezeu în craiul și mentalitatea sa. Omul care are această frumusețe de chip și asemănare, tot nemulțumit a fost. Când vine un vețuitor în mănăsire dacă îi pui capul pe trunchi atunci, pentru numele lui Dumnezeu acceptă, așa foc arde în el. Dar Dumnezeu este mai înțelept decât omul, cât de hoț or fi el și de vulpe și lasă întâi să treacă prin cernele. Capoi apoi se mulțumește cu statutul de frate, Apoi călugări și pământânjește după treptele altarului. Dar nici acolo nu-i mulțumit. Uitați-vă la luna laică. Nu se mulțumește ca a ieșit din cine știe ce cocioabe. Începe să tânșească și tocmai în fruntea țării, în fruncea țării, acolo să ajungă. Și nu-i mulțumim nici acolo, că acolo devine un escrop. Nu facem nicio aluzie. Din aproape în aproape ne dăm seama că omul este totalmente nemulțumit dacă nu ține cont de Dumnezeu și de putința Lui. Aceștia cărora le-a dat împăratul talanții, unui a cinci și a doi erau conștienți de dar și au lucrat darul. Și-au dat stăpânului ceea ce a câștigat din lucrul talanților. Acelea care a dat numai unul, a știut de ce a dat unul. I-a dat doar unul că știa, își dădea seama că îl pierde pentru lenevirea lui. Acel un singur talant înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este cel mai mare dar din toată ființa lumii, dată omului și o groapă omul în pământ. Îl simbolizează pe omul care, luând ființa aceasta de chip și asemănarea lui Dumnezeu și având posibilitatea de a-și moșteni împărăția, Pentru veșnicie trăiește numai în regnul acesta, iertată să-mi fie expresia animalică, ca așa e tot omul care gândește numai și numai pentru trup, și își îngroapă talentul în pământ. Din acest motiv, ceea ce are ei se ia de la Dumnezeu, că n-a știut să folosească talentul. Iar ceilalți care au fost conștiincioși cu ceea ce le-a dăruit Dumnezeu și-a lucrat, acest lucru lui Dumnezeu și-a mulțit talentul, a avut grijă pentru ei. Le-a răsplătit și aici, le răsplătește și dincolo. Când spunea cu Prorocul David, înțelegeți cei ce judecați pământul. Se referă la judecătorii Pământului, cărora lui Dumnezeu le-a dat acest dar, i-a urcat pe aceste trepte, că niciun pas a unui om nu este fără Dumnezeu. Și când se vede cocoțat în acel tribunal, nu se gândește la semenii săi. Cred că nu greșesc Spunând despre un mare om al justiției care a murit și nenominalizându-l, nu este o pâră, rămâne o pildă. Era pe patul de moarte și atâta căindu-se spunea, am făcut nedreptăți în judecată. Vorbeam cu colegii mei și spuneam, Astăzi acest proces trebuie să-l câștig eu, altădată când ne întâlnim îl vei câștiga tu. Și bietul om căra cu sarsanalele în speranța că va câștiga. Te-a cocoțat Dumnezeu acolo sus, ce faci omule din demnitatea ta? Vedeți cum col că e minciună astăzi în tot pământul? Și suportă bietul om, jugul parcă mai aspru decât pe timpul fanarivoților. L-a dat Dumnezeu și pentru păcatele poporului. A pus oameni special pentru păcatele poporului, oameni fără identitate, dar e la timpul lor. Vor da seama de ceia ce au făcut în viață, cum și-au lucrat talentul. În acest statut îl așează Hristos, prin această Evanghelie, pe fiecare om. A bătut la poarta fiecăruia. Ți-am dat talentul cu tare. Ce faci? Ție, e fată, ți-am dat frumusețe. Tu, bărbate, ți-am dat înțelepciune, altul i-a dat statut în viață, ce-ai făcut din ele? Și ne întreabă Dumnezeu de aceste toate daruri, cum le-ai cheltuit? Ți-am dat zveltețea minții, unde ai dus-o? Ți-am dat puterea tinereții, ce-ai făcut cu ea? Prin ce hrube și alcooluri le-ai cheltuie? Și acum te plângi că ești gârbou. De ce ne lasă Dumnezeu bătrânețea? Ne mai trage de urechi ca să ne aducă aminte că suntem trecători prin viață. Așadar, înțelept lucru este să gândim încă din zorii vieții ce facem cu darurile noastre cu care ne-a înzorzonat Dumnezeu, unul mai mult sau altul mai puțin, dar suntem împodobiți. Iubiți credincioși, aceasta este înțelepciune a omului, care nu ține nici de cultură, nici de aur, nici ce sorginte socială ai tu. Ține de cum gândești că fiecare are identitatea lui. Când a spus înțeletul Solomon, a ieșit din temnițe să împărățească și în împărăție a sărăcit. Arată această mișcare a omului care își lucrează talentul Dumnezeu îl pune și îl urcă sus cu pași siguri și frumoși și statorniști totodată și apun cu demnitate. Iar acela născut morganatic în palate imperiale și adulat un imperiu, acela decade pe oamenilor de astăzi care își permit orice moft. Iată, dragi credincioși, ce înseamnă omul în naivitatea gândirii lui sau în bogăția gândirii lui. Fiindcă astăzi Sfinții Părinții așeza pe cei trei patriarhi ai Constantinopolului, care au trăit fiecare la vremea lor, Alexandru, Ioan și Pavel. M-aș rezuma la Alexandru care era un om singur. Dar pentru faptele lui frumoase, Dumnezeu a ajuns pe scaunul Constantinopolului. L-a încercat viața odată. Au venit niște elinii, înțelepți filozofi, foarte doți în idolatrie. Au venit să se întrebe cu patriarhul și cu oamenii lui la Patriarhia Constantinopolului. Aceia îngânfați, cum ar veni europenii la noi și vin? Foarte plini de sine, parcă noi am fi trăit undeva acum prin timpul dacilor. Și au venit aceia, au fost primiți frumoși și să înceapă discuțiile. Dar Sfântul Alexandru El știindu-se că nu este dimensionat pentru filozofia celora, le-a spus așa, eu nu pot să țin pasul cu voi toți, Mas numai eu cu voi să discut. Cred că ar fi bine să vă înțelegeți între voi și să alegeți pe unul cu care să discut. Cu toți nu pot discuta, îmi știu și eu măsura mea. Și l-a ales pe unul, mai înțepat un pic în dogma filozofică, mai crăpându-i capul de atâta înțelepciune. Și stând față în față, Sfântul i-a spus, greiește tu. Iar celălalt idolatul a spus, păi trebuie să grești dumneata Din cauza că ești patriar și eu sunt musafir și îți dau voie să grăiești, să-ți expui cuvintele dogmei tale. Sfântul, știindu-se că nu era dimensionat pentru filozofia aceluia, a spus, dacă îmi dai voie să grăiești, am să grăiești. În numele lui Iisus Hristos să taci. Și acela a muțit. Când a început, după ce l-a văzut muțit, nu știa Sfântul că va muți, dar el a chemat ajutorul lui Dumnezeu și a spus, ai cuvântul. Acela, ce să mai grească, muțește, nu era încă inventat, probabil, alfabetul muțesc. Și chiar dacă era inventat, nu înțelegeau ceilalți. Când au văzut ceilalți, majoritatea, numai prin acest gest, sau și botezat sau în creștinat. Iată lucrarea talentului. Nu ținea de filozofie, nu era atât de doct precum arie, precum nestorie, eutihie și ceilalți. Sau cei de astăzi care sunt mai iubiți credincioși. Prin aceste umile cuvinte n-am încercat altceva decât să ne așezăm în statutul nostru de om. Cea mai frumoasă și strălucitoare haine cu care te poți îmbrăca și care nu cade sub incidența ruginei, a putregaiului sau furtișagului, este haina smereniei, de care nu s-a putut atinge nici satana, nici trupul, nici lumea și nici slujba și slugoii satanei de astăzi, care i-a depersonalizat pe oameni de nici măcar chip de oameni nu au. Nu vă lăsați mângâiați de cuvintele blânde, umplute cu de linte. Special îl face pe om să-l aducă într-un prag de disperare, de sărăcie. Ca să ajungă cu căciula la el, te rog, dăm ceva și atunci el privindu-te peste umăr, îți cere compromisul. Nu face creștine niciodată așa. Cea mai mare bucurie și bogăție este Dumnezeul cel adevărat, care s-a arătat în fața lui Isus Hristos, care se cuvine slava și cinsta în veci. Amin.